Люсі Модмут Гоморі ріла з Інглсайдо. Переклас англійської Ани Вовченко. Читає Наталя Байда. Пам'яті Фредеріки Кембелл Макфарлейн, яка покинула мене на світанку 25 січня 1919 року. Щира подруга, видатна особистість, вірна, відважна душа. Розділ перший. Гленські новини та інші чутки. Теплого, хмарно-золотавого пообідя Сьюзен Бейкер із задоволенням, яке знате було в усій її постаті, вмостилася в крісло у великій інглесецькій вітальні. Була вже четверта година, і Сьюзен, що невтомно працювала від шостої ранку, постановила собі до схочу натішитися приємним спілкуванням. Того дня вона була цілком щаслива. На кухні все минало напрочуд спокійно. Доктор Джекіл не обертався на пана Гайда, тож і не дратував її. А з улюбленого крісла у вітальні їй добре видно було предмет її особливої гордості – клумбу півоній, які вона сама посадила і виплакала. Тепер півонії, багряні, білосніжні і сріблясто-рожеві пишалися в саду, як не могли пишатися жодні квіти в цілому глені Святої Марії. Сюзен була обрана в нову шовкову чорну блузку – майже так само вишукано, як ті що зазвичай носила пані Еліот, і білий накрохмалений фартух, обшитий вигадливим мереживом, п'ять дюймів завширшки, ще й із такими самими мереживними вставками. Отож із радісним усвідомленням власного гідного вигляду, Сюзен розгорнула Daily Enterprise і наготувалася прочитати місцеві новини де, як уже повідомила пана Корнелія, містилася згадка, чи не про кожного з мешканців Інглсайду. На першій шпальті Ентерпрайз великий заголовок сповіщав про вбивство якогось ерцгерцога Фердинанда в місті з чудернацькою назвою Сараєво. Проте Сьюза не звернула уваги на такий пустий, нецікавий факт. Вона гортала сторінки, прагнучи важливіших звісток. Аж ось і вони, новини Глена Святої Марії – Сюзен сіла зручненько, читаючи кожне речення вголос, щоб дістати від нього якнайбільшу втіху. Пані Блайт із гостею, паною Корнелією, чи то пані Еліот, сиділи коло прочинених дверей на терасу, звідки з легким вітерцем линули неземні пахощі саду і веселе, чарівне від луня з повитого виноградом куточка, де проводили дни Нуріла, Волтер і пана Олівер. Там, де була Ріла Блайт, завжди лунав сміх. Також у вітальні, згорнувшись клубочком на канапі, коням іще один мешканець Інгосайду, якого в жоднім разі не можна оминати увагою, бо ж він міг похвалитися непрочут яскравою індивідуальністю. Ще й був єдиною істотою в цілім світі, що здобулася насправдешню ненависть Сьюзен. Усі коти загадкові створіння, та доктор Джекіл і пан Гайд або ж коротше просто док, був утричі загадковіший за інших. Він мав роздвоєння особистості, а Сьюзен запевняла, що кіт одержимий нечистим. Уже в самій його появі на світ було щось моторошне. Чотири роки тому Ріла принесла додому гарненькі білосніжні кошеня із грайливою чорною плямкою на хвості. Дівчинка дала новому другові імення Сніжок. Утім, Сьюзен одразу не злюбила кота, хоч і не могла чи не хотіла обґрунтувати свою неприязнь. «Вірте чи ні, пані Блайторогенька?» загрозливо промовляла вона. На цього кота чекає поганий кінець. «Чому ви так думаєте?» запитувала пані Блайд. «Я не думаю. Я знаю. Ото і була єдина відповідь Сьюзен». Решта мешканців Інглесайду любили і розпещували Сніжка. То був охайний, доглянутий котик. У бездоганну білій шубці, лагідний, буркутливий і нелукавий. А невдовзі в Інглесайді сталася хатня трагедія. У Сніжка знайшлися кошенята. Годі і уявити, як зловтішалася Сьюзен. Чи ж не казала вона, що весь вигляд того кота – це пастка і омана? От вони самі і пересвічаться. Ріла залишила собі одне кошеня пригарне, смугасте, з лискучим жовтогорячим хутром і великими золотавими оксиметовими вухами. Вона назвала його золотком. Ім'я не би пасувало крихітному грилевому створінню, що з малку не виявляло жодних ознак своєї ницої натури. Звісно, Сьюзен попереджала сім'ю, що від виплодів того диявольського Сніжка годі чекати, бодай, чогось доброго. Утім, її застороги, як колись і пророцтва Касандри, лишалися без уваги. Блайте так звикли вважати Сніжка представником чоловічого роду, що і понині вдавалися до займеника він, хоч то звучало геть сміховино. Гості здригалися, коли в розмові мимохідь лунали слова про Сніжка та його кошенят – а чи коли ріла, суворо валіла золоткові, «Іди до своєї матінки, хай він тебе вмиє. «Це непристойно, пані Блайдорогенька, дорогенька!» Гірко зітхала сердечна с'юзин. Сама вона завжди називала Сніжка білим чудовиськом, чи цією твариною, і щонайменш одна душа не потерпала, коли наступної зими тварина отруїлася насмерть». А через рік з'ясувалося, що ім'я Золотко геть не пасує жовто-гарячому кутискові, І Волтер, який тоді саме читав повісті Стівенсона, змінив його на інше. Доктор Джекіл і пан Гайт у подобі доктора Джекіла кіт був лагідним домашнім ладацюгою, котрий обожнював м'якенькі подушки і незмінно тішився, коли його пестили і гладали. Особливо любив він лежати на спині і сонно воркотіти, коли хтось чухав йому лискучу кремову шийку. Він був славетним воркотом. Ніколи чи в Інглесайді не було кота, що воркотів би так безперервно і натхненно. Коли і заздрити котам, то хіба через їхнє воркотіння, мовив був лікар Блайт. Немає на світі іншого звуку, що місто в собі стільки вдоволення. Док був пишним котом. У кожнім русі та позі його відчувалася чарівлива статечність. Коли він сидів, обвивши лапи смугастим хвостом і незмигно дивився поперед себе, Блайте відчували, що навіть єгипетський сфінкс не міг би бути кращим оберегом дому. Коли ж він обертався на пана Гайда – а це неминуче ставалося напередодні дощу чи сильної бурі, то було дике створіння з навісним поглядом. Перевтілення щоразу відбувалося раптово. Кіт навіжено підхоплювався із замрії і шаленим гарчанням кусаючи будь-яку руку, що прагнула приборкати а чи погладити його. Хутро його темнішало, очі палали пекельним вогнем. У такій миті краса його здавалася потайпічною. Коли ж водозміна ставалася в сутінках, Мешканці Інглсайду жахалися. Він скидався на достеменне чудовисько. І тільки Ріла боронила свого пастунчика, запевняючи, будь із нього виріс прегарний розбишака. О, він таки був розбишакою. Доктор Джекіл любив молоко. Пан Гайт цурався його, запекло, глитаючи м'ясо. Доктор Джекіл спускався сходами тихо, аж ніхто не чув його кроків. Пан Гайт тупотів, ніби дорослий чоловік і незрідка до смерті лякав Сюзен, Сьюзен, коли та лишалася вдома сама. Він міг годину, мов зацепенілий, просидіти на кухні, не кліпнув тупавшись у бідулашну служницю. Це дратувало її, проте Сьюзен, охоплена благоволійним жахом, не наважувалася виставити кота. Одного разу вона спромоглася пожбурити в нього цурпалком, але він лиш розлючено стрибнув у її бік. С'юзен вискочила геть і відтоді більше не чіпала пана Гайда, хоча незміну мстилися за кожне його злодіяння невинному доктору Джекілові, бо ганяючи того з кухні, щойно він потикався, бодай, на поріг, і позбавляючи омрієних ласощів. Кілька тижнів тому пана Фейт Мередіт, Джеральд Мередіт та Джеймс Блайт защитувала С'юзен, смакуючи кожне ім'я, наче з шматочок вишуканого десерту – Повернулися з Радмінського коледжу додому, де їх радо привітали численні друзі. Джеймс Блайт, який торік здобув диплом бакалавра гуманітарних наук, тепер закінчив перший курс медичного факультету. Не бачила я ще красуні рівної Фейт Мередіт, мовила пана Корнелія, не підводячи голови від тонісінького мережава, яке саме плела. Усі вони так посправнішали, відколи пан Мередіт побрався з розмарі Вест. Люди вже і забули, якими шибениками заповідалися колись ті дітлахи. Ен, рибонько, ви пам'ятаєте всі їхні витівки? Вони дивовижно добре ладнають із розмарі. Вона їм радше приятелька, ніж мачуха. Усі четверо дуже люблять її, а Уна та просто таки обожнює. Що ж до того малого Брюса, то Уна із власної волі віддалася йому в рабство. А вже ж він гарний хлопчик, та ви десь бачили, щоб дитя скидалось на тітку так, як малий Брюс на Елен. Він чорнявий, смаглявий і з гострими рисами, нітрохи не схожий на розмирі. Норман Дуглас волає по всіх усюдах, що певне лелека, ні немовля йому і Елен, але помолився і віддав у пасторський дім. «Брюс обожнює Джема», – мовила пані Блайт. «Щоразу, опиняючись у нас, мовчки ходить за ним, наче вірний маленький цуцек, поглядаючи на нього знизу вгору з-під густих чорних брів. Я певна, заради Джема він готовий на все». «Джейм і Фейт, певно, хочуть узяти шлюб?» Пані Блайт усміхнулася. Друзі і сусіди знали, що пана Корнелія колись запекла чоловіку ненависниця, на схилі віку захопилися сватанням. "Пана Корнелії, вони, принаймні, тепер лише добрі друзі». «Надзвичайно добрі, повірте мені», – виразно мовила пана Корнелія. «Я знаю все про життя нашої молоді». «Ще пак, пані Еліот», – значуще відказала Сьюзен. Маріван сповідомляє вам усе. Та, як не мене, це неподобство, щоб діти брали шлюб». «Діти, джему від 21 один рік, а фей – дев'ятнадцять», – утяла пана Корнелія. «Не забувайте, Сьюзен, що ми старі, не єдині дорослі в цім світі». Уборена Сьюзен, яка не терпіла натяків на свій вік, не з марнославства, а від нездоланного страху, бо сім домашні вважатимуть її вельма підтоптаною для праці, знову розгорнула новини. У п'ятницю додому з королівської вчительської семінарії повернулися Шерлі Блайт і Карл Мередіт. Карл дістав посаду в школі Гарбургеда, і ми певні, що він матиме успіх у роботі і здобуде любов та повагу учнів. Звісно, він навчить їх усього про жаб та комах, мовила пана Корнелія. Пан Мередіт і розмірі наполягали, щоб він одразу вступив до коледжу. Проте Карл незалежний хлопчина і хоче, бодай частково, сам заробити грошей собі на навчання. Для нього то справді буде найліпше». Після двох років учителювання Волтер Блайт подав заяву про звільнення із Лобрицької школи, читала Сьюзен. Цієї осені він розпочне навчання в Редмонтському коледжі. «Чи достатньо він оклигав, щоб їхати до Редмунду?» – стривожно запитала пана Корнелія. «Сподіваємося, що до осені Волтер буде цілком здоровий», – мовила пані Блайт. Літнє сонце і спокійні канікули на свіжем повітрі зроблять своє». Тяжко одужати від тифу, значущо правила своєї пана Корнелія. Надто, коли випадок був ледь не смертельний, як у Волтера. Дарма він не хоче побути вдома щорік, але ж так прагне звершень, а Нен і Ді теж їдуть до коледжу. Так, обидві хотіли щорік учителювати, адже Гілберт каже, що їм слід їхати до Редмонду вже восени. То й добре, вони пильнуватимуть, щоб Волтер не перевтомлювався. Мабуть, пана Корнелія скоса глипнула на Сюзен. «Після того, як я дістала тут нагінки, не вельми обачно з мого боку буде припустити, що Джеррі Мередіт залицяється до нен». Сюзен і бровою не повела, отім пані Блейт знову засміялася. «Бачите, пане Корнелії, мені і без того клопоту не бракує з усіма цими закоханими хлопцями та дівчатами. Якби я все сприймала серйозно, то і не витримала би, але мені так важко збагнути, що мої діти вже виросли». Я дивлюся на двох власних високих синів і не вірю, що це вони були пухкими, крихітними, немовлятами, яких я цілувала і пестила, яким співала колескові, наче вчора. Ще тільки вчора, пана Корнелія, Хіба Джам не був гарнайким малятком у нашому старому домі мрії, а нині він бакалавр гуманітарних наук і впадає за дівчиною. Усі ми старіємо, зітхнула пана Корнелія. Єдине, що відчуває наближення старості, мовила пані Блайт, це гомілка, яку я зламала в зелених дахах, коли Джозіпай кинула мені виклик пройти гребенем даху. Тепер вона ниє, коли дме східний вітер. Я не хочу думати, наче це ревматизм, але гомілка болить. Що ж до дітей, вони з мердітами проведуть тут веселе літо, першні знову стануть до навчання. Вони чудові друзі і щойно зберуться разом, дім поринає в неспинну круговарт щастя і сміху. Тепер, коли Шерлі закінчив учительську семінарію, туди вступить Ріла? Навряд. Гілберт каже, що вона не подужує. Надто вже швидко виросла і не встигла зміцніти. На зріст вона недоладно висока, як на дитину, котрій не має ще 15 років. Та я і сама не хочу відпускати її. Жахливо буде, якщо наступного року жодне з моїх дітей більше не житиме зі мною вдома. Ми зі не почали би сваритися, просто щоб уникнути одноманітності. На це припущення Сьюзен хіба підсміхнулася. Нащо це їй сваритися з дорогенькою пані Блайт? «А сама Ріла хоче вступити до семінарії?» – запитала пана Корнелія. «Ні. Правду кажучи, Ріла єдина з моїх дітей, геть позбавлена частолюбства. А я воліла би, щоб вона була трохи завзятіша. Ріла не має жодних міцних ідеалів і прагне лише розважатися». А чому би їй не прагнути цього пані Блайторогенька? Звалася Сюзен, яка не зносила критики на адресу будь-кого з мешканців Інгласайду, і то навіть від домашніх. Я завжди стоятиму на тім, що юна дівчина повинна розважатися. Вона ще матиме достатньо часу, щоб думати про латину і греку. Сюзен, я хочу бачити в ній хоч трохи відповідальності, і вона, як ви знаєте, надто пихата і самовдоволена. Еге ж. Та вона не дарма пишається, відказала на те Сюзен. Ріла найвродливіша в глені Святої Марії. Гадайте, оті всі Крофорди, Еліоти і Мак-Алістери з того боку затоки знайдуть у чотирьох поколіннях дівчину з такою шкірою, як у неї. Ні, пані Блайдорогенька, знаю я своє місце, але навіть вам не дозволю ганити Рілу. Послухайте, но, ну, пані Еліот. Сьюзен випала добра нагода поквитатися з панною Корнелією за натяки на любовні справи дітей. Відтак вона із задоволенням прочитала. "Міллер Дуглас вирішений від'їздити на захід. За його словами, старий добрий острів принца Едварда цілком влаштовує його, тож він і далі працюватиме на фермі своєї тітки – удови пана Алека Девіса. Сюзен гостро зверкнула на пана Корнелію. Я чула, пані Еліот, що Міллер упадає за Мері Ванс. Постріл пробив броню стриманості пане Корнелії. Кругле погідне лице її спалахнуло. Я не дозволю Мілорові Дугласу крутитися коло мері, сухо втяла вона. Він із негодящої сім'ї. Самі Дугласи не бажали знатися з його батьком, а мати була з тих жахливих ділонів із Гарборгеда». Здається, пані Еліот, рідня і самої Марі Ванс не належала до аристократичних кіл. Марі Ванс була добре вихована, і вона розумна, тямуща, вправна дівчина, відказала на те пане Корнелія. Не треба їй такого, як Міллер Дуглас, повірте мені. Марі знає мою думку щодо цього, а вона завжди слухалася моїх настанов. Не хвилюйтеся, пані Еліот, адже пані Девіс так само настроєна проти їхньої ушлюби, як ви. Вона запевняє, що її небіжні не візьме собі за дружину, за броди, як та Марі Ванс. Отак, помстившись пані Корнелії, Сьюзен вернулася до своїх баранів і зачитала наступне повідомлення в газеті. Радо сповіщаємо читачів, що пана Гартруда Олівер учителюватиме в гленській школі і наступного року. Цьогорічні заслужені свої канікули пана Олівер проведе в себе вдома, у лобрижі. Я тішуся, що Гартруда лишиться з нами, мовила пані Блайд. Ми страшенно сумували би за нею, і вона так добре впливає на ріло, яка її донестями обожнює. Вони щирі потруги, попри різницю у віці. Я чула, буцім Гартруда мала намір віддатися. Так, але весілля відклала на рік. Хто є її наречений? Роберт Грант, молодий адвокат із Шарлотауна. Сподіваюся, що Гартруда буде щаслива, тяжко їй вилося в житті. Вона зазнала багато смутку і тепер надзвичайно помислива. Юніс її минула, а вона сама в цілім світі. Це кохання здається їй таким благословенням, що вона ледве і годна повірити, бо усе відбувається навсправжки. Гартруда була у вічаї, коли весілля довелося відкласти. Хоч сталося, то і не звини пана Гранта. Виникли певні ускладнення, пов'язані із заповітом його батька. Той озимку помер. От він і мусив спершу дати раду всім юридичним труднощам. Але Гертруда вважає це лихим знаком і боїться втратити своє щастя. Не так прив'язуватися до смертного чоловіка, пані Блайторогенька, серйозно зауважила Сьюзен. Пан Грант кохає Гертруду так само, як вона його, Сьюзен. Вона не довіряє не йому, а власній долі. Гертруда має певну цікавість до містики, дехто міг би назвати її забубонною. Вона не схитно вірить власним снам. І хай, як ми глозуємо, не можемо переконати її в тім, що сновидіння не мають прирочої сили. Хоча деякі з них... Але ні, не хочу, щоб Гілберт почув, що я, бодай, натякаю на таку єресь. Що сталося, Сьюзен? Добре служниця Зенецько орвала читання з дивованим вигуком. «Слухайте, на ну, пані Блайдорогенька, пані Софія Крофорд продала свій будинок у Лобриджі і має намір оселитися в Глені у своєї небоги дружина пана Альберта Крофорда. «Бігме, це ж моя власна кузина Софія! Ми посварилися ще в дитинстві через картинку з вінцем із тріяндових пуп'янків та написом «Бог є любов», яку нам дали в недільній школі. І відтоді не розмовляли, а тепер вона переїде сюди і житиме через дорогу від нас». Доведеться вам забути давню незгоду. Не можна сваритися із сусідами. Пані Блай, дорогенька, то кузина Софія розпочала була сварку, то хай вона перепрошує. А я, коли це станеться, надіюся виявитися достатньо доброю християнкою і зробити крок на зустріч їй. Софія завжди була песимісткою і вічно за чимось побивалася. Останнього разу, коли я зустріла її, обличчя її помережила за малим не тисяча зморшок а все від бідкання і поганих перечуттів. Як вона ридала на похороні першого чоловіка, а тоді не минуло і року, як віддалася знов. Ось де, тут пишуть про нашу недільну службу, кажуть, оздоблення в церкві було пригарне. До речі, пан Прайор геть упереджений щодо квітів у церкві, мовила пана Корнелія. Відколи той чоловік переїхав до нас із Лобриджа, я знай повторюю, що ми ще здобудемося на клопіт, а вже обирати його церковним старостою – то була помилка, і ми всі поплатимося за неї, повірте мені. Я чула, як він казав, буцім коли дівчата засмічуватимуть кафедру лабузинням, він покине церкву. Наша церква давала собі раду без місяця з баками, то, про мене, хай собі йде, ми не заплачемо, відказала Натас Юзен. Хто це дав йому таке куметне прізвисько? озвалася пані Блайд. Лобриські хлопчаки завжди кликали його так, пані Блайт-Дорогенька. Певно, закругле червоне лице і тмяно руді Бакенбарди. Утім, вимовляти ці слова в його присутності небезпечно, можете бути певні. Але гірше за Бокінбарди, пані Блайдорогенька, це те, що він геть дурний і має такі пришелеповиті уявлення. Нині він церковний староста і подейкою став надзвичайно побожним. Та я не забула, як 20 років тому він пас корову на Лобрицькім цвинтарі. І згадую я про це щораз, як він молиться на зібрані. От і новини скінчилися, більше нічого важливого в цій газеті нема. «До чужинських подій мені байдуже, а хто той ерцгерцог, якого оце застрелили?» «Ніке нам діло до того», – знизила плечима пана Корнелія, ще не знаючи, яку стрихітливу відповідь на її запитання готує доля. «Там, у балканських краях, завжди хтось когось убиває. Для них то звична річ, а нашим газетам бігмен не слід друкувати таке неподобство. Ентерпрайз надто вже захопилася сенсаційними заголовками. «Ну, я мушу йти додому. Ні, Енримонько» і не просіть залишитися на вечерю. Маршал забрав собі в голову, що без мене і вечеряти не варто. Хіба не типовий чоловік? На все вам добре. Господи малостивий, що це з вашим кутом? Чи в нього судоми? Саме в цю мить док єдиним стрибком опинився на килимку, де стояла пана Корнелія. Притиснувши вуха, сикнув на неї і прожогом вихопився у вікно. Ні, він лише обернувся на пана Гайда, тож уночі буде злива чи сильний вітер. «Док – наш найкращий барометр». «Добре, що нині він утік на двір, а не вдерся до мене на кухню», – мовила Сьюзен. «Піду на я готувати вечерю, коли домі стільки людей, як тепер в Інглсайді, до столу краще подати загодя». Розділ другий. світанкова роса. А на Інглсайдському річку, в Золотих озерах сонячного сяйва тонули острівці з тіней. Ріла Блайт гойдалася в гамаку під великою сосною. Гертруда Олівер – сиділа на глиці, зіпершись на стовбур, а Волтер лежав на траві, захоплений лицарським романом, на сторінках якого оживали герої і прекрасні дами з давно минулих століть. Ріла, найменшенька в сім'ї Блайтів, мусила повсякчас стамувати обурення, адже ніхто не хотів збагнути, що вона вже доросла. Зовсім скоро мав настати день її народження, тож Ріла вже заздалегідь оважала себе 15-літньою, вона була майже так само висока, як Нен і Ді, і майже так само вродлива, як того була певна Сьюзен. Ріла мала великі мрійливі горіхові очі, молочно-білу шкіру, де не де всипано золотавим ластовиням, і ледь вигнуті брови, що надавали її обличчю вдавано скромного запитливого виразу, котрий спонукав людей, а надто хлопців, дати на нього відповідь. Коси в неї були стигло каштанові, а ямочка над верхньою губою здавалася слідом від дотику доброї феї хрещеної. Рілла дівчина доволі марнославна, чого не могли заперечити навіть її близькі друзі. Не мала підстав нарікати на власну вроду, проте надзвичайно бентежилася статурою і невтомно благала матір дозволити їй носити довші спідниці. Колишня булочка в дні давніх забав у долині Райдух Тепер вона була неймовірна хода, увійшовши в той вік, у якому найшвидше видовжуються руки і ноги. Джем та Шерлі троюдали душу сестри, прозиваючи її стоніжкою, і все ж таки Ріла спромоглася уникнути незграбності властивої багатьом піліткам. Граційно рухалася, аж здавалося, наче вона не ходить, а танцює». У сім'ї Ріло розпестили, і тим трішечки зіпсували, та загалом усі друзі і знайомі були одностайні в думці, що Ріла Блайт дуже мила дівча, хай і не така розумна, як Нен і Ді. Пана Олєва, яка того вечора мала поїхати додому на канікули, увесь навчальний рік мешкала в Інглсайді. Блайте взяли її до себе, зглянувшись на прохання Ріли, залюбленої у свою вчительку, і згодної розділити з нею власну кімнату – позаяк жодної вільної вдомі не залишилося. Гартруда Олівер мала вже 28 років, і досі життя було до неї суворе. Її печальні, мегдалевидні карі очі, гарно окреслені на смішковаті виста і густесне чорне волосся, викладене величною короною на голові, привертали до неї увагу. Вона не була вродлива, а втім у ній вчувався привабливий і загадковий чар. Ріла захоплювалася панною Олівер, навіть її раптові спалахи понурого цинізму здавалися дівчині дивовижними. Утім, цей кепський гумор посідав пана Олівер лише тоді, коли вона була втомлена. Зазвичай же її присутність тішила і надихала, а весела інглесайська молодь навіть не згадувала, що пана Олівер значно старша за них самих. Волтер і Ріла були її улюбленцями. Їй вони звіряли свої потаємні мрії та сподівання – Пана Олівер знала, що Діла прагне виїздити, відвідувати вечірки, як ден і Ді, мати пишні вбрання і кавалерів о, неодмінно та ще й багатьох. Що ж до Волтера, пані Олівер було відомо, що він склав цикл сонетів, присвячених Розамунді, тобто фейт Мередіт, і хоче стати викладачем англійської літератури в одному з найбільших університетів. Знала вона і про його палку любов до краси, і так само палку ненависть до всього потворного, їй були відомі його схильності і слабкості. Волтер завжди був найвродливішим з інгласайських хлопців. Пана Олівер любила дивитися на нього і мріяти, що колись у неї знайдеться свій так само гарний син, блискуча чорна чуприна, ясні темно сірі очі, бездоганно прекрасні риси, та ще й неабиякий поет. Той цикл сонеті був справжнім досягненням для двадцятилітнього юнака. Навіть не будучи прискітливим критиком, панна Олівар розуміла, що Волтер Блайд наділений дивовижним і рідкісним даром. Ріла всім серцем любила Волтера. Він ніколи не збиткувався з неї як Джем та Шерлі і не називав стоніжкою. Натомість Волтер вигадив для сестри інше, пастливе ім'я – Ріла моя Ріла, англійською – Ріла май Ріла, невеличкий каламбур, пов'язаний зі справжнім її іменем Маріла. Її назвали так на честі доньки Маріли і зелених дахів, яка проте померла ще тоді, коли Ріла була надто мала, щоб добре з нею познайомитися. Дівчина не любила свого імені, котре видавалася їй жахливо бундючним і старомодним, чим би рідним не кликати її на перше ім'я Берта. Вишукане і статечне, замість вигадувати це дурне Ріла. Вона не повставала проти Волтерового лагідного прізвиська, але нікому більше не дозволяла кликати себе так, хіба врядигоди робила поступку пані Олівер. У Волтерових устах воно звучало ніжно і молодійно, мов жвавий, сріблистий плюскіт струмка. Ріла охоче померла б за Волтера, якби йому з того була якась користь. Так вона стверджувала в розмовах із паною Олівер, як усі п'ятнадцятилітні дівчата. Ріла любила, значу, що підкреслювати слова в розмові. І найгіркішою краплею в кубку її гризот була підозра, що Волтер звіряє ді значно більше своїх таємниць, аніж їй. «Він думає, що я нічого не зрозумію, бо ще мала», – якось ображено поскаржилася вона пані Олівер. «Але це не так!» «І я нікому нічого не переказала би пана Олівер, навіть вам! Я звіряю вам усі свої таємниці!» О, я просто не можу бути щасливою, якщо не розповів вам усього, дорога моя вчителько. Але його таємниць я ніколи не зраджу. Я розповідаю йому все, і навіть показую свій щоденник. І так боляче, коли він приховує щось від мене. Хоча він показує мені вірші. І ох, пане Олівер, які вони всі прекрасні! О, я житиму надією, що колись буду для Волтера тим, чим була для Вортсворта його сестра Дороті. Вортсворт? не написав нічого, що могло б дорівнятися до Волтерових віршів. Ані він, ані Теннісон. Е, ні, я не певна. Обидва вони на грали чимало дурниць, сухо сказала пана Олівер, проте оздрівши скривджене лечко Ріле, хапливу і іскаєтям додала. Але я думаю, що колись і Волтер буде великим поетом. І звірить тобі свої таємниці, коли ти станеш доросліша. Торік, коли Волтер був хворий на тиф, і лежав у лікарні, я ледь не збожеволюла від страху, повагом зітхнула Ріла. Мені не казала, як тяжко він хворий, аж доки все було вже позаду. Тато не схотів лякати мене. І добре, що я нічого не відала, бо просто не подужала би цього. Щоночі я плакала, аж доки засинала. Та іноді, скрушно мовила Ріла, наслідуючи тон своєї любої пане Олівар, я думаю, що Вотер більше любить понеділка, ніж мене. Понеділок був інглесецьким песиком, який дістав своє імення за те, що приблудився додому в понеділок – одного з тих днів, коли Волтер саме читав Рюбінзона Крузо. Фактично він належав Джемові, проте дуже любив і Волтера. Ось і тепер він лежав поряд з ним, утуливши носа в його лікоть, захоплено ляскуючи хвосиком по траві, щоразу як Волтер неуважливо гладив його. Понеділок не був ані Колі, ні Сетером, ні Хортом – ні Ньюфаундлендом, лише, як казав Джем, звичайним собакою. Надто звичайним, на думку деяких безсердечних людей. Так, зовні понеділок був плохеньким цуциком. На його родоватій мхутрі там і тут рясніли чорні плями. Одна припадала на око. Вуха він мав подерті, бо ж ніколи не здобував звитяги у двобоях. А втім, Понеділок знав, що не всі собаки можуть бути гарними, породистими чи природженими переможцями. Проте кожен собака здатен любити. У його негарному тільці билося найвірніше, найніжніше, найвіденіше з усіх собачих сердець. Кожен, хто зазирав у його карі очі, прикипав до Понеділка сильніше, ніж то дозволяли приписи будь-якої з релігій. Усі в Інглесайді любили його, навіть Сьюзен. Хай як часто прихильність її потерпала від песикової звички нишком спати на ліжку в кімнаті для гостей. Того дня Ріла не журилася, попри затаєний смуток. «Дивовижний червень цього року, правда?» – замрієно показала вона, споглядаючи безтурботні сріблясті хмарки ген понад Долиною Райдух. «Усі ми так гарно проводимо час, і погода чудова. О, це бездоганне літо!» «Дарма ти тішишся», – зітхнула пана Олівер. Мені це чомусь видається зловісним. Досконалість, дарунок богів, немов попередня розплата за те, що надійде потім. Я часто бачила таке, і тепер тривожуся, коли хтось запевняє, що гарно проводить час. Хоча цього року червень і справді розкішний. Щоправда, геть не цікавий, позвала ріла. Хіба стара пані Міт зумліла була під час служби Божої, ото єдина сенсація за весь попередній рік». О, ну чому тут ніколи не відбувається нічого гісінького драматичного? Не жадай цього так палко, застерегла пана Олівер. Усі драматичні події так чи інакше гіркі. Як весело ви малята проведете тут канікули. А я геть снудьгуюся в лобриджі. Та ж ви часто приїздятимете в гості, чи не так? Думаю, літо нам випаде, там звичайно веселе. Хоч я, звісно, знову лишуся на периферії подій. Жахливо, що всі вважають мене маленькою, коли я вже доросла. «Ти ще встигнеш по жити, Ріло. Не зрікайся юності. Вона і без того швидко минає. Невдовзі ти скуштуєш дорослого життя». «Скуштую? То я поглинатиму його», – розсміялася Ріло. «Я хочу мати все. Усе, чого лише може бажати дівчина. За місяць мені виповниться 15. Тоді ніхто не казатиме, бо я ще дитина. Я чула, що літа від 15 до 19 найщасливіші в дівочім житті». О, це будуть надзвичайні роки. Я сповню їх до останку радістю та веселощами. Марно гадати, що ти робитимеш у майбутньому. Ймовірно, нічого так і не вдасться втілити в дійсність. Та все ж, як весело міркувати про це, заперечила Ріла. Ти лише про веселощі і міркуєш, пустухо, де мовила пана Олівер, думаючи собі, що не бачила ще підборіття гарнішого, аніж у Ріли. Ну, та певне, для чого ще бути 15-літньою? – але чи маєш ти намір продовжувати навчання? Ні, ані цього року, ані жодного іншого. Не хочу. Я ніколи не любила всіх цих логій та ізмів, що їх обожнюють нен і ді. П'ятеро з нас вже навчаються. Цього достатньо. У кожній сім'ї повинен бути нездара. Я згодна. Згодна лишитися гарненькою, веселою нездарою, до круж якої юрмляться хлопці. Не можу я бути вченою. Не маю жодної стібностей. «І ви не уявляєте, пане Олівар, як це зручно. Ніхто не сподівається від мене звершень, тож і не змушую ні до чого. Однак пильною господиною та коховаркою я теж не буду. Ненавиджу шити і прибирати. А коли Сьюзи не спромоглася навчити мене пекти тістечка, це вже нікому не вдасться. Тато каже, що я не працюю, ані не приду. Мабуть, я полюва лілея», – підсумувала Ріла, сміючись. «Ти ще замолода, щоб геть занадбати освіту». О, наступного року мама здолає зі мною курс літератури, що викладають у коледжі. «Не дарма ж вона бакалавр гуманітарних наук. На щастя, я люблю читати. Не дивіться на мене так несхвально і журливо, дорога вчителько. Я не можу бути ані серйозною, ані розважливою. Усе в житті видається мені рожевим і райдужним. За місяць мені виповниться 15, а наступного року 16, а потім 17. Що може бути чарівніше?» «Постукай по дереву!» – напівсерйозно, напівжартома відказала Гартруда Олівар. «Постукай по дереву, ріла моя ріла!»